Частина третя. Розділ 14. «Перестань нервувати. Ти чудово виглядаєш!» Сказав Роман, допомагаючи Шантель вийти з машини. Через просторий вестибюль він провів її у вітальню, де зазвичай збиралася його велика родина. У простій сукні в горошок з широким поясом вона виглядала диявольськи сексуально «Тебе ж ведуть не на бійню. «Ти в цьому впевнений? У тебе і так із батьком стосунки не найкращі, а тепер ти ще хочеш приголомшити його цією новиною. Не дивно, що я нервую?» «Не хвилюйся», – сказав Роман. «Із моїм батьком краще поговорити прямо, ніж ходити навколо». Він зуміє її захистити і не дозволить, щоб їй заподіяли біль. Коли вони зайшли у вітальню, вся родина вже була на місці. Джесая Локет стояв, спершись на камінну полицю. Його дружина та Джіана сиділи на дивані і жваво про щось розмовляли. Джуліан стояв у кутку кімнати, ігноруючи всіх, і розмовляв по телефону. «Усім привіт!» – сказав Роман, коли вони увійшли, і обнадійливо стиснув руку Шантель. «Нарешті!» – сказав Джесая. «Ти запізнився на півгодини!» «Це моя провина!» поспішила пояснити Шантель. «Я довго не могла вирішити, що вдягнути». Джосай Локет уважно подивився на неї. Роман усміхнувся. «Знайомтесь, це Шантель Вілсон. Моя наречена». Мати піднесла руку до рота, а батько приголомшено втупився в нього. «Твоя наречена? З яких це пір? І чому ми дізнаємося про це лише зараз?» Перш ніж Роман устиг відповісти, Джосай Локет підійшов до Шантель і, піднявши брову, кинув її прискіпливим поглядом. «Здається, ми вже зустрічалися. Ви приходили сюди з Джуліаном?» «І не один раз», – сказала Шантель. «Ми дружимо ще з коледжу». «То ви не одна з його дівчат?» Роман подивився на Шантель. Вона зблідла, але на допомогу прийшов Джуліан. Ні, тату, у нас не було Роману. Принаймні тому, що вона не стала терпіти мою надмірну волелюбність. Він глянув на брата. Підозрюю, ти надаєш перевагу стосункам «один чоловік – одна жінка», так? Саме так, відповів Роман. І ми раді поділитися ще однією новиною. Шантель вагітна. Вагітна? Мати схопилася з дивана. Але ж ви щойно голосили про заручене. «От тому вони й одружуються», – буркнув Джесая. Анжеліка повернулася до чоловіка. «Хоч це й несподівано, але дитина – це завжди гарна новина». «Як скажеш», – сухо відповів Джесая. «А з вами?» – він подивився на своїх синів. «Я хотів би поговорити. У своєму кабінеті». Роман перехопив погляд Шантель. Під маскою вічливості він відчував її занепокоєння. «Іди, любий. Мати лагідно штовхнула його в спину, а ми тут трохи побалакаємо. Що, чорт забира, відбувається? Усе так, як я і сказав, тату. Ми Шантай збираємо одружитися і виховувати дитину. Для тебе це має бути гарна новина, адже сам просив мене, врешті-решт, осісти. А ти, Джесая подивився на Джуліана, ти щось скажеш із цього приводу? Джуліан знизав плечима. Це не моя справа. Шантель, доросла жінка, вона має право бути з ким захоче вона зробила свій вибір, і це Роман. Гаразд, сказав Джесая. Схоже, ви обидва розумієте, що відбувається, але давайте будемо чесними. Він знову звернувся до Романа. Єдина причина, чому ти на ній одружуєшся, це дитина. «Можливо, коли я зробив їй пропозицію, це й було головною причиною», – сказав Роман. «Але вона мені справді подобається». «Подобається це ще не кохання». Роман витримав його погляд. «Я знаю, але це може перерости в кохання». Джуліан розсміявся. «Ти, кохання, в якому всесвіті, у тебе хоч раз були серйозні стосунки з якоюсь жінкою». Ніхто не знає, на що здатен, сказав Роман. Він і сам не знав, поки не зустрів шантель, і перед ним не відкрився цілий новий світ можливостей. І так йому було страшно, бо він ніколи раніше не віддавав своє серце іншій людині. Але якщо й була хтось, кому він був готовий його віддати, то це була шантель. Мати Романа пішла дізнатися про вечерю, залишивши Діану із шантель вітальні. «Ну що, вражена?» – запитала Джіана. «Так, ваш тато справляє враження суворої людини. Насправді він просто старий плюшевий ведмідь. Повірю тобі на слово. Але ви з Романом? Ви трималися з руки, коли заходили. Схоже, ви справді стали ближчими?» Шантай ще ні з ким не ділилася своїми почуттями, навіть з Венесою. Перехід від її сірого, нудного життя до цього нового – яскравого, здавалося, був із якоїсь фантазії. Чи не надто добре, щоб бути правдою? Так, ми зблизилися. Як то кажуть, труднощі загартовують характер. Діана засміялася. Ну що ж, у будь-якому разі, оскільки ніхто ще цього не зробив, я хочу бути першою, хто привітає тебе в нашій родині. Я щаслива, що ти приєднуєшся до локатів, бо, чесно кажучи, Роману Потрібна саме така жінка, як ти. Чому ти так вважаєш? Бо Роман завжди був ніби у броні, крізь яку нікому не вдавалося прорватися. Але за цей тиждень ти зламала його стіну, і він став більш відкритим, ніж будь-коли. Справді? У Шантель пришвидчився пульс. Невже за такий короткий час вона змогла змінити його життя? Справді? То що б ти не робила? Продовжую тому ж дусі. Коли вони з батьком повернулися до вітальні, Роман одразу підійшов до Шантель, і вона одразу відчула себе впевненіше. Він нахилився до її вуха. «Все добре?» Шантель кивнула. «Запрошую всіх до їдальні», – сказала місіс Локет. Наш шеф сьогодні приготував справжній кулінарний шедевр. Їдальня була оформлена в стилі епохи регенства – від позолочених дерев'яних елементів до м'яких стільців. Усе кричало про розкіш і добробут. Шантель чекала безлічі запитань і не помилилася. Джосай Локот хотів дізнатися, звідки вона родом, про фермерський бізнес її родини, про її батька і коли зможе з ним познайомитись. «Містер Джексон буде радий дізнатись», сказав він, звертаючись до Романа, «що ти нарешті осів? Що ти маєш на увазі?» запитав Роман. Шантель, що сиділа поруч, попереджувально торкнулася його коліна. Їй зовсім не потрібна була Третя світова війна. Я просто констатую факт. Ти був завзятим холостяком, а тепер станеш сімейною людиною. Це може зменшити його занепокоєння. Хитрий хід. Хит. Так, містер Локет для вас усе життя це шахова партія. Підхід місіс Локет був значно делікатнішим. Але коли вона запитала, на який місяць призначене весілля, і дізналася, що воно буде через три тижні, то аж закашлялася. «Пробач, мамо», – сказав Роман. «Я знаю, це виглядає поспішно, але з огляду на стан Шантель, якщо вона народить через сім місяців, кожен, хто має хоч трохи клепки в голові, зрозуміє, що вона була вагітна ще до весілля. Джосая!» Анжеліка виразно глянула на чоловіка і підвелася. «Хвилинку, будь ласка!» Шантель відчула, як у неї стиснулося горло. Рома нахилився до неї. «Вибач за це. Може, пропустимо десерт і поїдемо додому?» Шантель відсунула стілець і встала, якраз коли містер і місіс Локет повернулися до гітальні. «Будь ласка, найдіть!» Місіс Локет кинула погляд на чоловіка. Джосая, тобі нема чого сказати?» Містер Локет повільно підійшов до Шантель. Прошу вибачення за свою нетактовність. Ми раді, що ви стали частиною нашої родини. Шантель була впевнена, що вибачався він не частіше, ніж Роман. Дякую, я приймаю ваші вибачення. Але вже пізно і останнім часом я швидко втомлююся. Місіс Локет торкнулася руки Шантель. Звісно, Люба, мені шкода, що ми затримали вас допізна. Дякую за вечерю, мамо. Роман поцілував матіру щоку, потиснув руку батькові і помахав брату та сестрі. Коли вони сіли в машину, Шантель з полегшенням зітхнула. «Я рада, що все скінчилося». «Я теж». «Все виявилося значно складніше, ніж я думала. Я недооцінила твого батька, більше так не помилюся». «Річ не в тобі, Шантель». «Це на мене він злий, це мною він розчарований». «Він просто намагається мене заспокоїти», – подумала Шантель, але вирішила не дрожнити ведмедя. Вона позіхнула і заплющила очі. «До твого дому їхати добрих сорок хвилин, а ти вже спиш. Може, зупинимось в мене? Це зовсім поруч». «Я не проти». До весілля залишалося три тижні, і, схоже, вони вирішили натиснути на прискорення. Але поруч із Романом Шантель здавалося, що все можливо». Ще кілька днів тому, коли він заговорив про шлюб, їй важко було уявити це насправді. Розділ 15. Наступного ранку Роман висадив Шантель біля її котеджу. До зустрічі з організаторкою весілля залишалося ще півгодини, і вона вирішила зателефонувати Венесі. «О, Боже, де ти була?» – одразу відгукнулася Венеса. «Два дні я потрапляю на автовідповідач». Ну що там у тебе? Я просто мру з цікавості. Усе добре. Якщо не рахувати вечері з його батьками. Давай по порядку. В коли ми з тобою говорили, ти збиралася на вечерю з Романом. То що, була тиша як у полі? Шанталь засміялася. Ні, їжа була чудова, але Роман зрозумів, що я не завжди робитиму так, як хоче він. Він вивчив слово компроміс. Ми домовилися не жити в маєтку локотів, як він планував, а знайти для нас будинок у Бакхеті. Ого, прогрес! Далі. І уяви собі, ми його знайшли. Будинок гарний, місце спокійне. Ви часу не гайли, я дивлюся. У нас щільний графік. Дитина ж скоро має народитися. Вірно, вірно, а, а локоти? Ми були в них учора. І як вони це сприйняли? Мати Романа чудова, вона рада, що стане бабусею, а от його батько... Що? Він цілий вечір мене допитував. Про мою роботу, сім'ю. Дивуюся, що ще не спитав мою групу крові. Але справа навіть не в питаннях, а в тому, як він їх ставив. Так, я підозрювала, що буде непросто. Але це ще не все. Що ще? Мені здається, я починаю закохуватись. Венеса хотіла щось сказати, але Шантель продовжила. «Я знаю, це звучить безглуздо, але я нічого не можу з собою вдіяти. Ти впевнена, що не плутаєш кохання з пристрастю? Я маю на увазі, що тобі особливо і порівнювати нема з ким». Шантель розуміла, чому Венеса хвилюється. Вперше вона дозволила собі відчути щось, чого завжди боялася. «Можливо, ти маєш рацію?» але мені байдуже. Мені подобається те, що між нами є. Лишається тільки сподіватися, що він не розіб'є тобі серце. Шантель теж на це сподівалася. Не було жодної гарантії, що Роман відчував те саме. Так, це була авантюра, але чи не кусала б вона собі потім лікті, якби не ризикнула. Отже, яке весілля ти хочеш? Ерика Шелтон – мініатюрна блондинка в розкішному дизайнерському костюмі. Одразу перейшла до справи. «Помпезне чи камерне? Урбан, кантрі, вінтаж?» «Однозначно камерне і вінтажне», – відповіла Шантель. «Для родини і найближчих друзів». «Добре», – Ерика зробила нотатку у своєму блокноті. «Це загальний напрям, але деталей ще безліч». Вона відкрила свій кейс, і протягом наступних 30 хвилин вони обговорювали основний стиль дизайн запрошень та квіти. Шантень обрала весняний образ із палітрою синіх помаранчевих і рожевих відтінків та весільний торт з кількох ярусів зі сливовим кремом, прикрашений квітами у тих самих кольорах. Еріка мала на прикметі одне місце біля озера з красивою ротондою, яка привертала увагу. Вона показала фото. І Шантель подумала, що це ідеальне місце. Еріка залишила Шантель домашнє завдання – дізнатися, чи хоче Роми релігійну церемонію, вибрати музику та визначити час зустрічі з дизайнером весільної сукні. Рештою вона планувала зайнятися сама. Шантель уже зачиняла за неї двері, коли задзвонив мобільний. Це був Роман. Алло? Привіт, красуне. Ну як зустріч з Ерікою? Чудово. Схоже, вона справді знає свою справу. Я ж тобі казав, нема про що хвилюватися. Еріка організовувала весілля мого друга. і Він залишився задоволений. Вона дала нам домашнє завдання. Справді? Як звільнився, заїжджай. Шантель не хотіла, щоб боліла тільки в неї голова. Все ж таки це стосувалося їх обох. Можу прямо зараз. Розділ 16 Решта тижня для Шантель прилетіла непомітно. Покупка будинку в Бакхеді була на стадії оформлення. Вона зустрілася з дизайнером весільних суконь і вже одного разу з'їздила на примірку. А ще постачальник продуктів організував для неї та Романа дегустацію страв. Шантель була задоволена таким прогресом, зважаючи на те, що до весілля залишалося всього два тижні. Тепер вона думала про те, як повідомити новину своїй родині – вона сподівалася, що реакція її батька буде кращою, ніж у містра Локета, коли той дізнався, що стане дідусем. До речі про дитину. Напади ранкової нудоти все ще давалися в знаки. Ліки, які їй виписав лікар, звісно, допомагали, але на сто відсотків. Вона читала багато книг, усе, до чого могла дотягтися. Зокрема, і чого очікувати, коли чекаєш дитину. І була дуже здивована, коли знайшла цю книгу, Вдома у Романа. «Ти не єдина, кому доведеться через це пройти», – сказав він. «Я теж хочу знати, що тебе чекає». Вони проводили разом майже всі вечори. Але сьогодні Роман вечеряв з одним спортивним агентом, а Шантей захотілося залишитися вдома. Коли він подзвонив, було вже майже десята вечора. «Як себе почуває моя леді?» Шантель відчула, як її тіло охопила хвиля тепла. Він назвав її своєю леді. Це могло означати, що він сприймає її не лише як матір своєї дитини. Чи не так? «Жахливо хочеться спати», – сказала вона. «Вибач, що так пізно. Той тип зовсім не хотів поступатися, тож довелося вести складний обмін. Він був незадоволений, що ми замінили його клієнта на молодшого та перспективнішого» а ще представляв іншого гравця, який нас цікавив, тож активно просував угоду. Уявляю, так було непросто. Я приїхав, але хочу, щоб ти виспалася. Завтра важливий день. Ти хвилюєшся? – запитала Шантель. Як мене прийме твоя родина? А вже ж хвилююся. Я впевнена, що вони не хочуть втратити свою маленьку дівчинку. Не переймайся, все буде добре. Шантай знала, що її батько буває суворим, але завжди справедливий. «Щоб твої слова та богу вуха!» – сказав Роман. Коли за кілька хвилин він поклав слухавку, Шантай знову загорнулася в своє м'яке покривало і майже відразу заснула. Маленьке містечко в центрі штату знаходилося за дві години їзди від Атланти. Коли вони з'їхали з автостради, дорога стала вущою. І за кілька миль вони побачили вказівник на Макдоноу. На дорозі Шантель розповідала про всіх своїх братів, невісток, племінниць і племінників. Роман сподівався, що зможе їм сподобатися. На цю подію він одягнув ретельно випрусовані чорні штани і білу сорочку. «Як ти думаєш, вони відреагують, коли дізнається про твою вагітність?» «Зовсім це поки що не було помітно». Роман був єдиним, хто міг помітити, що її груди стали більшими. Не хвилюйся, я знаю, що вони тебе полюблять. Коли їхня машина під'їхала до фермерського будинку, вся родина вибігла їм на зустріч, одразу ж обіймаючи шантель, поки Роман витягує із багажника сумки з подарунками. Його вразило, наскільки різними були їхні родини. Здавалося, всі говорили одночасно. Зовсім маленьких дітей передавали з рук у руки, щоб Шантель змогла обійняти і поцілувати кожного. Для Романа було незвично опинитися серед такого тепла, сміху і любові. Лише батько Шантель трохи відійшов у бік. Він не був таким високим і кремезним, як його сини, але мав ті самі великі карі очі і широку усмішку, як у Шантель. Вона радісно скрикнула, побачивши його, і кинулася в обійми. Моя дівчинка, сказав він, як добре, що ти знову вдома. Тату, Шанталь повернула голову, щоб подивитися на Романа. Я хочу познайомити тебе зі своїм нареченим. Наречений, наречений. Тут же пролунала з усіх боків. Було багато вигуків свисту та дружнього плескання по спині. Нічого подібного Роман ще не бачив, але саме так його прийняли до родини Вільсонів. «Ну йди сюди, синку!» Батько Шантель простягнув руку, і Роман міцно її потиснув. «Ради з вами познайомитися, сер!» «Ви, мабуть, справили сильне враження на мою Шантель, якщо вона раптом вирішила вийти заміж». «Чому ви так кажете?» «Ну, після історії з Бобі та смерті її матері, я думаю, що цього ніколи не станеться», сказав Джордж Вілсон і пішов до будинку. Залишаючи Рому нагадати, що він мав на увазі То він батько дитини, так? Запитала Шарлін, загнавши Шантель у кут Коли та пішла на кухню шукати імбирне пиво Щоб заспокоїти тремтіння. Ради Бога, Шарлін Розпачливо зашепотіла вона Говорити тихіше, інші ще нічого не знають Але це він батько? Так Добре, що він виявився чесною людиною я й сама змогла б виховати дитину, гордо заявила Шантель, хоча тепер вже цього не хотіла. Знаю, міс незалежність, але вдвох завжди краще, ніж на одинці. То коли ти збираєшся пустити свою бомбу? Думаю, після вечері. Шантель не хотіла, щоб Романа розпитували так само, як її. Нехай усі будуть у хорошому настрій після того, як з'їдять персиковий пиріг, який спекла її невістка. Добре. Але якщо тобі щось знадобиться, дай знати. Крістофер уже з багато чого виріс, та й у мене ще дещо лишилося. Шантель усміхнулася. Їй досі важко було повірити, що через сім місяців їй доведеться мати справу з усіма цими маленькими речами. Обід був накритий на внутрішньому подвір'ї за довгим столом. Усе було просто, але дуже апетитно. Курка барбекю, макарони з сиром, Листова капуста, зелена квасоля, картопляний салат і солодкий чай у великих глечиках. Атмосфера була максимально невимушена. Що не всі наповнили свої тарілки, Тернс, старший брат Шантель, попросив Романа розповісти про його роботу. Це, мабуть, не просто керувати великою футбольною франшизою. Роман почав з того, як його батько придбав команду потім розповів, яку роль у всьому цьому відіграють його брати і сестра. І чому саме він, як найстарший і найкраще підготовлений, взяв на себе керування. Родина Вілсонів слухала уважно, не забуваючи при цьому про їжу. Очі Шантель світилися. «Правильний підхід», – сказав Френк. «Ти старший, але дивишся на це як на сімейну справу». «Так і є», – відповів Роман. «Ніякого я, тільки ми!» З будинку почувся дитячий плач. «Перепрошую!» Шарлін встала за стол і повернулася з тримісячною дитиною, загорнутою в байкову ковдручку. «Можна мені?» – запитала Шантель, простягаючи до нього руки. «Звісно!» – Шарлін обережно передала їй малюка. «Ну ж, босинку, привітайся зі своєю тіткою!» Шантель усміхнулася і простягнула йому палець, за який він одразу вхопився. «Мадонна з немовлям», – подумав Роман, і в ньому щось змінилося. Тепер він знав, удружитися з Шантель – одне з найкращих рішень у його житті. Пізніше, коли жінки готували десерт, до Романа підійшов Джордж Вілсон. «Думаю, нам варто поговорити, як чоловіки з чоловіком». Роман озирнувся в пошуках шанталь, але вона була зайнята племінником. Він трохи нервував, але пам'ятав, що вона казала про свого батька, що він чесний і справедливий чоловік. Залишивши гостей у дворі, Джордж Вілсон запросив Романа до будинку. На кухні він дістав із шафи, пляшку і чарки. «За шанталь, сказав він, коли вони сіли за стіл. Роман одним ковтком випив чарку і видихнув. Віск і пекучим вогнем прокотився аж до живота. «Містер Вілсон, називай мене Джорджем!» «Джордж, мені шкода, що я не поговорив із вами перш ніж попросити Шантель стати моєю дружиною. Справа в тому, що наші стосунки дещо нетрадиційні». Джордж Вілсон насупився. «Я маю на увазі, що ми не дотрималися звичного порядку», поспішив пояснити Роман. «У Шантель буде дитина». Очі Джорджа округлилися. «У моєї дівчинки буде дитина?» Роман кивнув. «Хоч це й не зовсім за правилами, але я дуже дбаю про Шантель і хочу найкращого для нашої дитини». «Я це бачу», – сказав Джордж. «Треба мати сміливе серце, щоб з'явитися перед батьком, уже, так би мовити, після факту. Я це ціную». «У Шантель світла голова». І якщо вона погодилася на цей шлюб, я вас благословляю». «Справді?» Роман не зміг приховати здивування. Він думав, що її батько буде набагато суворішим. «А вже ж!» – Джордж усміхнувся. «І ми маємо це відзначити!» Він знову наповнив чорки. «За ваш шлюб, хлопче! Нехай у вас і Шантель буде довго життя, сповнене любові та щастя!» Ці слова ще довго звучали у вухах Романа. Він прагнув не просто шлюбу заради зручності. Він хотів саме того, чого їм побажав Джордж Вілсон. Розділ 17 Решта вечора, на думку, Шантель прийшла чудово. Роман, який зникнув разом із батьком, повернувся в гарному настрої. «Ну що, як усе минуло?» Він усміхнувся. «Просто прекрасно!» Я сказав йому про дитину. Ти справді це зробив? Так, він це зробив, Квітко. Пролунала за її спина і голосом містера Вілсона. Вона обернулася. То ти не злишся на мене? Як я можу на тебе злитися, Люба? Ти ж скоро подаруєш мені ще одного онука. Він простягнув до неї руки, і Шантель кинулася йому в обійми. Дякую тобі, тато. Ти ж знаєш, як багато це для мене означає. Звісно, знає, Квітко. А тепер давай розкажемо про це всім. Джордж Вілсон кілька разів плеснув у долоні, і усі затихли. А зараз Шантель і Роман мають для нас ще одну новину. Шантель подивилася на щасливі обличчя своїх рідних і голосно сказала. «У нас буде дитина!» З криками радості та захвату всі кинулися до них, радо приймаючи цю новину. Уже пізно ввечері, коли всі гості розійшлися по домівках, а вони з Романом занурилися під прохолодні простирадла, Шантель сказала. «Знаєш, мабуть, ти справді подобаєшся моєму батькові, якщо він залишив нас на ніч в одній кімнаті. Він притягнув її до себе. Пізно щось приховувати, коли кіт уже виліз із мішка». Шантель розсміялася. «О, Романа, я так тебе люблю!» І відразу ж зніяковіла. «Я... Я не це мала на увазі. Вона спробувала відсторонитися, але він їй цього не дозволив. Гей, він погладив її по шчуці. Подивись на мене. Ти ніколи раніше мені не брехала, тож не починай зараз. Я. Шантель хотіла сказати, що це просто банальна фраза, але вона справді його кохала. Та що відчував він? Це їй ще належало з'ясувати. «Я тебе люблю!» Вона ще раз вимовила ці три слова і замерла в очікуванні. «Не можу сказати щось напевне!» Почувши це, Шантель захотілося провалитися крізь землю. «Але мені здається, я починаю в тебе закохуватись!» Серце Шантель радісно підскочило. Він не відкидав її почуттів. Він давав їй надію. оромане! Вони одночасно потягнулися одне до одного. Їхні губи з'єдналися, їхні рухи були плавними і неспішними. Все було інакше, більш інтимно, і це справді нагадувало кохання. Сльози покотилися її щеками. Він, напевно, теж це відчував, але це не порушило їхнього ритму, поки вони разом не досягли вершини. Потім він витер її сльози подушечками великих пальців. «Все гаразд?» Вона кивнула. Була надто налякана, щоб говорити. Боялася, що розплачеться. «А ще, як моє зізнання, все змінить між нами». Відчуваючи, як вона тримтить, Роман почав повільно гладити її по спині. Лише коли її дихання заспокоїлося, він заплющив очі і замислився. «Шантель кохає мене». Вона це сказала. Він міг би зробити вигляд, що не надає цьому значення. Але змусив її зізнатися, а сам виявився не готовим. Та, водночас, своїми ніжними дотиками, м'якими пестищами, Роман показував, як сильно її цінує, а можливо, і кохає. Він пригадав їхню першу ніч, це було прекрасно, але він навіть не підозрював, що з кожним разом усе буде ще кращим можливо, тому що тепер за цим стояли справжні почуття. Шанталь була не просто якоюсь ідеальною красунею, що випадково трапилася йому на шляху. Вона була живим, справжнім втіленням тієї єдиної жінки, яку він чекав усе життя. І зараз вона була тут, у його ліжку, вагітна від нього. Ні гроші, ні влада, ні престиж. Нічого не здавалося йому важливішим у цю мить. То чому ж він не міг вимовити ті три слова? бо боявся втратити контроль. Він звик тримати себе в руках, а з неї відчував, як цей контроль вислизає. Чи здатен він кохати її так, як вона заслуговує? Без меж, усім серцем. Роман не був певен. І тому мовчав. Наступного ранку Шантель хотілося сховатися десь у тиші, щоб обдумати ситуацію і якось розкласти все по поличках у себе в голові. Швидко прийнявши душ, вона одяглася і спустилася на перший поверх. На щастя, її батько був у сараї, і це давало їй кілька хвилин, щоб приготувати собі каву і трохи поміркувати. Їй було страшно. Роман сказав, що ніколи не був закоханий, тоді як вона вже з головою поринула в їхні стосунки і перед метушню. тишню. «Перевіт, сонечко!» «А де містер Вілсон?» «Який же він милий!» Шантель мала все, про що мріяла, але всередині її точили відчуття, що вона це може втратити. У сараї. відповіла Шантель, відпивши ковток ароматної кави. Роман налив собі чашку і сів поруч. «Ну що, як ти себе почуваєш?» «Все гаразд, М? «Тоді, думаю, час їхати. Треба підготуватися до приїзду Джексонів». Ах, так, ти ж хочеш довести, що Атланта – найкраще місто на планеті. І, звісно, найкраще для його сина. А головне, що передаючи сина нашій сім'ї, він залишає його в надійних руках. Ти все ще згодна повечеряти з ним в п'ятницю? Так, я вже скасувала майже всі денні зустрічі. Сподіваюся, це не надто ускладнило тобі життя. Залишила тільки примірку сукні. І ще хочу витратитися на зачіску і макіяж. Увечері хочу виглядати якомога краще. «Ти завжди виглядаєш ідеально». Він торкнувся пальцем її носа. «Тобі не треба старатися». «Я знаю, але не хочу, щоб ти червонів». І досі було ніякого серед людей із його кола. І вона не хотіла відставати від жінок, з якими він зустрічався раніше. «Годі говорити дурниці». Він забрав у неї порожню чашку і поставив на стійку. Поїхали додому. Вони попрощалися з батьком Шантель, домовившись побачитися на весіллі. І вже до обіду були в Атланті. Роман висадив Шантель біля її дому, пообіцявши заїхати ввечері. Вона зраділа, що матиме трохи часу, щоб подумати, чи не зробила вона помилку, коли сказала Роману, що його кохає. До обіду приїхала Венеса, щоб допомогти зібрати речі для переїзду в новий дім. «Ну і що ти про все це думаєш?» – спитала Шантель, розповівши подрузі про поїздку в Макдоноу. «На мій погляд, все чудово. Твій батько дав своє благословення, а Роман сказав, що кохає тебе. Насправді він так і не вимовив ці три слова. Не поспішай, дай йому час». Сказала Венеса, заклеюючи коробку скотчем. «Дозволі його серцю наздогнати твоє і припини все ускладнювати. Я психіатр, Неса. Це моя робота думати і аналізувати. І саме цим ти собі шкодиш. Постійно задаєшся питаннями, а що як? Венеса заклеїла ще одну коробку. І взагалі, чому ми пакуємо речі самі? Невже твій чоловік не міг когось найняти? Шантель закотила очі. Звісно, він може собі це дозволити. Але я не хочу, щоб він думав, що я цим користуюся. Ні, санітниця, ти на другому місяці вагітності, а перший триместр найважчий. Ці слова замусили Шантай замислитися. Венеса мала рацію. Можливо, і справді треба попросити допомоги. Але за неї вона заплатить сама. Фінансову сторону шлюбу вони з Романом ще не обговорювали, що навіть здавалося дивним. Для неї все було очевидно, вона не мала й сотні частини того, що мав він, але все, що було її, належало і йому. «Ласкаво просимо до нашого міста», – сказав Роман, зустрічаючи Джексонів з аеропорту. Тиждень видався напруженим, і після роботи йому ще довелося заїхати на примірку весільного смокінгу. Важко було повірити, але вже наступної суботи він стане одруженим чоловіком. Раніше він злякався пов'язувати себе з жінкою настільки відмінною від холодних і стриманих моделей, з якими зазвичай мав справу. Шантель була будь-якою, тільки не холодною. Вона була теплою і відкритою. «Я здивований, що ви самі нас зустріли», – сказав Тім, коли Роман і Керті склали багаж на заднє сидіння Мазераті, а не доручили це одному зі своїх асистентів. «О, ні, я радий, що маю можливість показати вам, чому Атланта Кугорс – це гарний вибір для вашого сина!» «Мені завжди подобалась Атланта», – сказав Кертіс, сідаючи на заднє сидіння. «Стільки успішних афроамериканців в одному місті!» «Тут справді багато цікавого – ресторани, магазини, нічні клуби», – сказав Роман, сідаючи за кермо. Тім незадоволено похитав головою. Йому слід триматися подалі від нічного життя Я не хочу, щоб мій син загруз, як це буває з молоддю Наркотики, алкоголь, вечірки з жінками Я вас розумію, Тім Але навіть без нічних клубів Атланта чудове місце для життя Це великий центр мистецтва зі своєю історією і культурою І, що важливо, з доступними цінами Крім того, не забудьте про погоду У нас м'який клімат і теплі зими «Ви вмієте переконувати?» – сказав Тім. «То куди ви нас везете?» – запитав він, визнаючи тимчасову поразку. «До готелю Валдорф у Бакхиді. Ви житимете в президентському люксі». «Навіщо витрачати стільки грошей? Ми з сином можемо зупинитися в одному номері, головне, щоб був розкладний диван. Мені вистачить». Роман знав, що сперечатися не варто. Коли вони прибули, він змінив бронювання і залишив Джексонів у готелі, щоб ті могли відпочити перед вечерею. У нього вже був план, як завоювати їхню прихильність. Після того, як Шантель зачарує їх своєю харизмою, наступного дня він влаштує їм екскурсію по комплексу «Атланта Кугорс». Обід із родиною Локет, а ввечері концерт трейка. Як йому було відомо, Кертіс був його фанатом. Якщо все це не переконає Тіма Джексона, що «Атланта Кугорс» – найкраще місце для його сина, тоді Роман узагалі не знав, як його переконати. Роман повернувся до офісу, щоб доробити кілька справ прийняти душ і підготуватися до вечері. Через 45 хвилин він уже був біля будинку Шантель. Пробач, що запізнився пробки. У шовковій сукні з відкритим плечем і на високих підборах вона виглядала диявольськи провабливо. Роман миттєво уявив, як знімає все це з неї. Нам слід поспішити сказала Шантель. Коли вона сідала в машину крізь розріз сукні, на мить блиснуло її стегно. Боручися із бажанням, Роман швидко зачинив дверцята, обійшов капот і сів за кермо. «Як усе прийшло з Джексонами?» запитала вона. Роман знизав плечима. «Я поселив їх у найкращому готелі. Сьогодні поведемо їх у один із найрозкішніших ресторанів, а завтра справжнє шоу – екскурсія по комплексу «Атланта Кугорс», і концерт Дрейка з квитками залаштунки. Концерт – це круто, але я думаю, що вечері варто трохи змінити. Не зрозумів. Просто ти все робиш так, як очікують. Класичний набір. А може запропонувати щось нестандартне? Вони б це оцінили. З тобою одягненою на мільйон доларів, ти заслуговуєш на вечері в найкращому ресторані «Атланти». Ні, я серйозна. А ще як завести їх у якийсь місцевий заклад зі смачною їжею і живою музикою? Показати їм, що ти не просто костюм із криваткою? Хм, і що ти пропонуєш? Для початку вийти із зони комфорту, зняти піджак, закатати рукави і розстебнути верхні гудзики-сорочки. Роман розсміявся. Невже я так жахливо виглядаю? О, ні, ти просто гарячий хлопець. Шантель блиснула на нього очима. «Отже, ти довіряєш мені вивести тебе з твого звичного образу?» «Так. Він їй довіряв. Більше, ніж комусь іншому.» Шантель розуміла, що ідея запросити Романа і його потенційних клієнтів у місцевий заклад із соулфудом і живим блюзом була трохи ризикованою. Але була впевнена, якщо вони побачать, що Роман – це не лише спортивний менеджер, вони зрозуміють, що він саме та людина, з якою варто підписати контракт. Коли вони приїхали до готелю, Джексони вже чекали біля входу. Шантель вийшла з машини і замість того, щоб просто потиснути руку Тіму, тепло обійняла його. «Рада вас бачити, Тіме». На мить Тім розгубився від такої безпорадності, але швидко оговтався. Він кинув погляд на Романа, потім знову подивився на Шантель. «Я теж радий, міс Вілсон. Але вам не варто було виходити з машини. Та що ви пусте? І просто клиште мене Шантель. Вона повернулася до футбольної зірки. До тебе я не дотягнуся, щоб обійняти, тож доведеться тобі нахилитися до мого рівня. Так, мем. Кертіс нахилився і біняв її. То куди ви нас ведете цього разу? Запитав тім, коли всі сіли до машини. Шантель глянула на Романа і підморгнула. Ми подумали, що вам буде цікаво побачити Атланту з іншого боку. Ту, яку бачать не всі. Тож, якщо ви не проти, я б трохи відійшла від плану. Ти ще не сюрприз, датен локет. Але я са, сказав Тім. Через 30 хвилин вони заїхали на стоянку біля одного з місцевих закладів, який запропонувала Шантель. Коли Роман відкрив двері, на його обличчі з'явився вираз легкого шоку, Еклектичний декор із фотографіями блюзових легенд, різнокалібрані столи і стільці. Усе це було далеко за межами його звичної атмосфери. Але він був налаштований грати за новими правилами. Тож коли до них підійшла господиня, він сказав «Столик на чотирьох, будь ласка. Прошу за мною». Вона провела їх до невеликої кабінки, достатньо віддаленої від сцени, щоб вони могли спілкуватися, поки грала музика. Коли зробили замовлення, Роман звернувся до тіма. Ну що скажете? Тім відкинувся на спинку стільця і засміявся. Мушу визнати, Роман, ти людина контрастів. Аж ніяк не очікував, що ти заведеш нас у таке місце. А звідки ви дізналися, що інфанат блюзу? запитав Картіс. Скажімо так, мені натякнули. Роман подарував Шанталь теплу усмішку. Тобі пощастило, сказав Тім. У неї неймовірна інтуїція. Шантель була рада, що влучила в ціль, а Тіму було приємно повечеряти в затишному закладі, де ще грала його улюблена музика. Решта вечора пройшла за сценарієм Романа. Він розповідав про Атланта Кугорс, а Шантель розпитувала Тіма про його родину, покійну дружину та про те майбутнє, яке він бачить для свого сина. Наприкінці вечора Шантель була впевнена, що допомогла Джексонам побачити інший бік не лише Атланти, а й самого Романа Локета. Той, що ховався за кількома шарами фасаду. Навіть їй знадобився часу, аби розглядіти його. Її телефон подав сигнал вхідного повідомлення. «Альма». Вона благала про зустріч. У суботу в Шантель був вихідний, але Альма писала, що в неї ввічай. Шантель обіцяла зустрітися із нею після обіду. «Дякую за чудовий вечір», – сказав тім, коли вони повернулися до готелю. «О, я прекрасно провела час». Усміхнулася Шантель. Сподіваюся, що ви також. А мені не завадило б трохи хіп-хопу, сказав Кертіс. Цей оцклінний блюз надто мене розслабляє. Роман розсміявся. Не хвилюйся, завтра отримаєш свою дозу. Радиться чути, дякую. Нема за що. Побачимося після ланчу. Чудово. У мене якраз невеликий джетлаг, тож хочу виспатися перед тим, як оглянути ваш стадіон. У машині, коли Шантель пристібала пасок безпеки, Роман голосно поцілував її в щоку. Вау, за що це? За те, що змусила мене мислити нестандартно. І все? О, ні, ще не ми дістанемося додому, я покажу тобі, наскільки вдячним я можу бути. Розділ 18 Отже, що ви думаєте? Запитав Роман у тіма. Після екскурсії з спортивним комплексом вартістю мільярд доларів, Роман і Тім Джексон повернулися до офісу. Керті залишився на полі разом із тренерами, з якими, можливо, працюватиме, якщо підпише контракт. «Непогано ви тут облаштувалися. Я вражений». «Усе заради людей», – сказав Джуліан. «Ваш син буде в надійних руках». Ви бачили наш тренажерний зал, а також кабінети фізіотерапії та відновлення, за які я відповідаю. Здоров'ям гравців у нас опікується команда професіоналів. А я, сказала Джіана, працюватиму з Кертісом і його агентом, щоб забезпечити найвигідніші пропозиції на ринку реклами. Ми допомагаємо нашим гравцям створити сильний імідж, бо хочемо, щоб їхня кар'єра була довгою та успішною. Уся ваша родина така ж красномовна, як і ваша дружина Запитав Тім, поглянувши на Романа Ой, пробачте, ваша наречена Роман усміхнувся Не хвилюйтеся, вже наступного тижня вона стане моєю дружиною Вітаю, вона мені дуже сподобалася, сказав Тім Вона буде з нами на вечері у ваших батьків? Без сумніву Ну, чудово «А зараз я хотів би піти на поле до Кертіса, якщо ви не заперечуєте». «Я вас проведу», – запропонував Джуліан. «Якраз іду в тому напрямку». Щойно за ними зачинилися двері Роман Потер руки, Він у нас на гачку. «І все це завдяки Шантель?» – очі Джани сяїли. «Я ще ніколи не бачила тебе таким енергійним. Ти просто іскришся?» Джано, якби я міг це пояснити», Сказав Роман, яким чином їй вдалося змусити Тіма подивитися на нас по іншому? Тобі пощастило, братику. Батько буде задоволений, не навроч, контракт ще не підписано. Роман молився, щоб сьогоднішній вечір минув без ускладнень, бо тоді він, нарешті, зможе висунути своєму дорогому татусеві кілька умов. Після вчорашнього вечора Шантель мала б бути на сьому небі від щастя. Але її непокоїла Альма. Саме тому вона приїхала в суботу до офісу, хоча в неї було безліч інших справ. І з підготовкою до весілля, і з переїздом. Вона не знала, про що Альма хоче говорити. З чоловіком вони вже спали в різних кімнатах. Хоча Шантель була впевнена, що їхній шлюб ще можна врятувати. Якщо тільки Альма замість того, щоб уперто боротися з безпліддям, погодиться розглянути альтернативи. Наприклад, усиновлення або сурогатне материнство Шанталь схопилася за живіт, відчувши знайомі симптоми Обід от-от вирветься назовні Вона кинулася до ванної, а потім почистила зуби і прополоскала рот На жаль, вона не помітила, що залишила двері до кабінету відчиненими Поки не вийшла і не побачила змучене обличчя Альми «Ви вагітні, так?» Очі Альми були повній сліз я це знаю, бо в мене було так само. Шантель не могла збрехати. Це було б зрадою довіри. Так, Альмо, і скільки вже сім тижнів. Ви цього хотіли? Альмо, ви не зобов'язані відповідати. І я не маю права питати, але мені здавалося, що ви не збиралися мати дитину. Ви ж навіть не заміжня. Її сірі очі опустилися на руку Шантель, і вона побачила обручку. «Ви заручені?» «Так, Альмо, присядь, будь ласка». Але Альмо похитала головою. Ситуація ускладнювалася. «Чому? Ну чому я не зачинила двері до кабінету?» «Ні, я хочу знати, коли ви заручилися. Минулого вікенду?» «Два тижні тому». «Але тоді ви не носили обручки, отже вагітність не була запланована». Так, усе сталося випадково. «О, Боже!» Руки Альми злетіли до обличчя. «Це так несправедливо! Щоб вагітні, ти я мушу поєднувати свої яйця клітини зі спермою Брайана в чашці Петрі. А ви – раз!» Вона класнула пальцями. «І все! Ви навіть не хотіли цієї дитини тоді, як я…» Альма закрила обличчя руками. Шантель підійшла до неї і хотіла обіняти, але Альма відсахнулася. «Не треба мене втішати!» «Альма, я розумію, як тобі боляче». Альма витерла сльози. «Не вірю. Не вірю, що ви здатні уявити себе на моєму місці. Ви взагалі розумієте, яка ви щасливиця, коли є такі жінки, як я, безплідні і зневірені?» «Альма, будь ласка». Шетель відчувала, що тонка межа стриманості Альми от-от проведться. «Мені треба йти». Альма рушила до дверей. «Я не хочу вас більше бачити, доктор Ковілсон. Не можу». Шантель проковтнула клубок у горлі. Вона знала, що таке могло статися, але сподівалася на краще. Якщо ти не хочеш бачити мене, то дозволь хоча б комусь іншому допомогти. Я хвилююся за тебе. Не треба за мене хвилюватися. Краще подбайте про свою дитину. Вона потребує вас здоровою і щасливою. Альма пішла, залишивши шанталь із відчуттям провини та власного безсилля. Роман був устривожений. Він уже кілька разів телефонував Шантель, але вона не відповідала. Висадивши Джексоні біля готелю, він сказав, що ввечері за ними приїде машина, а сам помчав додому Шантель. У двері дзвонити не став, скористався ключем, який вона йому дала. «Шантель, ти де?» Відповіді не було. Він зазирнув на кухню, потім у вітальню і нарешті в спальню. Шантель сиділа на ліжку з обличчям вологим від сліз. Роман злякався. «Щось трапилося? Щось з дитиною?» Шентель похитала головою. «Все, гаразд, і зі мною також. Тоді чому ти плачеш?» Вона зітхнула і знову похитала головою. «Одна з моїх пацієнток», – нарешті сказала вона, у якої проблеми з зачаттям дізналася, що я вагітна, і в неї стався зрив. Я згадала свою маму і її пригнічений стан». Боюся, якби не трапилося щось погане. Я можу якось допомогти? Ні, Шантелі пустила голову. Як і я тепер. Вона сказала, що не може мене бачити. Не хоче дивитися, як мій живіт стає все більшим і більшим, тоді, як її надія мати дитину вмирає з кожним днем. Це дуже боляче. Мені здавалося, що після всіх цих місяців я все ж змогла достукатися до неї. Шкода, що все скінчилося не так, як ти сподівалася. Шантель зітхнула. «Мені теж шкода. А зараз мені треба підготуватися, вмитися і привести себе до ладу». Роман затримав її за руку. «Ти впевнена, що хочеш їхати зі мною на вечерю? У тебе був важкий день. Може, залишишся вдома? Ні. Я ж твоя жінка Крило». Вона спробувала усміхнутися. «Ми досягли прогресу з Джексонами». «Не варто втрачати цю динаміку. Я зберуся, обіцяю. Дай мені 15 хвилин». «Ти впевнена?» Вона кивнула, але Роман на це не повівся. Він читав, що під час вагітності жінки стають більш емоційними, а сьогоднішній день був для неї непростим. З іншого боку, добре мати поруч ту, з ким Тім Джексон так легко знайшов спільну мову. Він ще не встиг ухвалити остаточне рішення, коли Шантель вийшла з ванної. Серце його заколотало частіше, вона виглядала приголомшливо, і ті почуття, що давно наростали в ньому, нарешті дали про себе знати. Йому захотілося поділитися ними із нею, закричати про них на весь світ. Ти готова? запитав Роман, простягаючи її руку. Готова, відповіла Шантель, і давай зосередимося на угоді. Але його думки зараз були й про інше, про угоду на все життя прошлюб з нею. Роман почувався найщасливішим чоловіком у світі. Розділ 19. Коли вони прибули до маєтку Локатів, званий обід уже розпочався. Шантель почувалася ніяково, адже саме через неї вони запізнилися, але цього уникнути було неможливо. Потрібен був час, щоб залишити події дня позаду і зосередитися на теперішньому. Біля дверей їх зустрів Дворецький і провів до вітальні. «А ось і ви!» – вигукнула місіс Слокет і тепло обійняла їх. «А то я вже почала хвилюватися!» «Вибач, мамо, ми трохи затрималися!» «Сподіваюся, тепер усе гаразд?» Вона перевела погляд із Романа на Шантель. «А вже ж, місі Слокет!» – відповіла Шантель. «А ось і наша героїня вечора!» Пролунало позаду гучне басове вітання, і вона потрапила до ведмежих обіймів Тіма Джексона. «Рада тебе бачити, Тім». «Я теж. От якраз розповідав Джосаї, він кивнув у бік кремезної постаті старшого локита, як ви з Романом організували нам вечерю в затишному ресторанчику з чудовою джасовою командою. Їжа була теж на висоті». «Я рада, що вам сподобалось», – сказала Шантель. «Дуже. Потім розкажеш мені, куди ще можна сходити в місті» якщо Кертіс підпише контракт. «Романе, можна тебе на кілька слів?» Шантель здригнулася. Мені здалося, що містер Локет справді середити на Романа. І чи не я цьому причина? «Чорт, забирай, навіщо ти повів Джексонів у якийсь заштатний заклад із купою нудних блюзменів, коли я просив відвести їх у дороге місце?» «Це зовсім не заштатний заклад. До того ж, там дуже сподобалося». Та не вше. це він тобі так говорить, а своїм друзям потім розповідає, що локати навіть не спромоглися нагодувати його як слід Не перебільшуй Перебільшуй, кажеш? – гаркнув Джесая. Ти свідомо проігнорвав моє прохання Послухай, – сказав Роман, – це моя угода, не твоя Я відповідаю за набір гравців Якщо тебе це не влаштовує, звільни мене Учора Тім чудово провів вечора, сьогодні я дістав для Кертіса квиток залаштунки на концерт Дрейка. Тіма все влаштовує, поки ми не почнемо тягати його сина по нічних клубах. Ти думаєш, що все знаєш. Ти, ще народився із золотою ложкою в роті, поки я все життя гарував, зрібаючи по крихтах те, що маю. Життя нелегке, і ця угода ще далеко не завершена. То ось чому ти мене не поважаєш? очі Романа звузилися. «Я виконував усе, що ти просив, але тобі завжди було замало. Що ж, тепер мене це більше не хвилює». Він розвернувся, щоб піти, але Джосай не збирався давати йому останнє слово. «Ти дозволив якійсь сільській дівці прийти сюди і розявити рота? Секс, мабуть, був добрий, раз вона так швидко залетіла. Але дозволь спитати тебе ось що. Вона підписала шлюбний контракт?» Роман розлютився. «Та як ти смієш?» «Як я смію?» «Смію, бо я побудував Атланта Кугуарс, коли твоя мати ще витирала тобі зад. Це моя компанія, моя спадщина, і я не дозволю, щоб її роздерли на шматки. Точ раджу тобі набратися мужності і змусити її підписати всі документи до весілля. Інакше я викреслю тебе зі свого заповіту Моя компанія не дістанеться якимись чужинцям». Розмова закінчена. Роман почув достатньо. Він більше не намагався відповідати завищеним очікуванням Джоша і Локета. У нього було достатньо знань і ділової хватки, щоб очолити будь-яку компанію зі списку Fortune 500 Якщо його батько не зумів розгледіти цей потенціал, тим гірше для нього самого. Шлюбний контракт? Роман підготував шлюбний контракт? Шантель стрімголов кинулася від дверей кабінету – Звільнившись від тіма, вона рушила на пошуки свого нареченого. Вона підозрювала, що між батьком і сином відбулася серйозна розмова і сподівалася якось пом'якшити наслідки. Але тепер відмовилася від цієї ідеї. Найбільше боліло те, що Роман її не захистив. Його батько говорив жахливі речі, а Роман не сказав ні слова. Не став на її бік. Вона побігла до виходу і майже на порозі зіткнулася з Джуліаном. Шантель, що трапилося? Запитав він, дивлячись у її обличчя. «Мені потрібно піти. Ти мені допоможеш?» Її переповнював гнів. «Що сталося?» «Не питай. Я просто повинна вибратися звідси. Зрозуміло? Тут є якийсь інший вихід?» Джуліан провів її через кухню до гаража, де стояли машини всіх локатів Два rolls ройси Мерседес-Бенц, Порше і Феррарі. «Обирай». «Я візьму отцю», – вона показала на Порше. Завтра її повернуть. Добре. Джуліан відкрив шафку з ключами, що висіла на стіні, і зняв потрібні. Ти впевнена, що зможеш керувати? Хочеш, я тебе відвезу? Шантель похитала головою. Ні, повертайся в будинок. Допоможи Роману підписати контракт. Порадуйте, батька. Вона вже тиснула на педаль газу, коли на під'їздній доріжці, налякавши її до смерті, раптово з'явився Роман. Виходячи з кабінету батька, він почув швидкі кроки на підборах. «Шантель? Чому вона тікає?» Він кинувся за нею і застав її з Джуліаном. Що чорт забирає, відбувається!» Після всього, що було між ними, він хотів, щоб Шантель знала. Вона завжди може прийти до нього і все розповісти. Він обернувся і люто подивився на Джуліана. «Забирайся!» «Почекай!» – почав Джуліан – але зрозумівши, що слова зараз нічого не змінять, швидко додав. «Шантель, якщо що, я на відстані одного дзвінка». Роману куртіло задушити його, але він стримався і звернувся до Шантель. «Шантель, будь ласка, вийди з машини». «Ні, нам потрібно поговорити». Нам більше нема про що говорити», – сказала вона, навіть не глянувши на нього. «Я вже досить наслухалась». Отже, вона чула їхню розмову. Він сподівався, що не всю. Його батько не добирав слів. І що тепер робити? Як усе виправити? Як урятувати те, що було між ними? Мені шкода, що так вийшло. Але ти ж розумієш, що я не поділяю його поглядів. І чому ти побігла до Джуліана, коли мала прийти до мене? Справді? Вона вискочила з машини і виклично подивилася на нього. Джуліан – мій друг. Але між нами ніколи нічого не було. Тож не варто приплітати його сюди. Це стосується тебе, Романе, і тільки тебе. Це ти був там і не сказав ані слова на мій захист. Не сказав, що я не якась там нікчема, не якась провінціалка з глушини, Що спеціально з'явилася тут, аби заманити в пастку великого Романа Локата і відібрати в нього сімейний бізнес. Прокляття вона і це чула. Що ж тепер сказати? Сказати, що він її кохає? Навряд чи це допоможе». Вона була надто зла, щоб зараз приймати слова Любові чи розради, Тож залишався єдиний вихід. Повна щирість. Добре. Роман підняв руки. Зізнаюся, спочатку я був рішуче налаштований захистити своє місце в компанії і доручив адвоката підготувати шлюбний контракт. О, то він справді існує, і коли ти збирався мені про нього сказати? Ми ще кілька тижнів разом. У тебе було безліч нагод. Але ти почекав, поки про це заговорить твій батько? Що я можу сказати? Кожного разу, коли я про це думав, мені здавалося, що момент невдалий. Я не міг зруйнувати тендітну нитку наших стосунків розмовами про гроші. Може, ти хотів приберегти це до дня весілля? Як сюрприз? Якщо чесно, я вже кілька днів про це і не згадував. Тобто ти вирішив покластися на випадок, як у російській рулетці? Це ж моє життя, життя нашої дитини. І ти вирішив, що це не варте обговорення? Скажи краще прямо, Романе. Ти не думав, що наш шлюб триватиме довго. Шантель, то я маю рацію? Добре, спочатку так, я не думаю, що з цього щось вийде. Я вважаю, що ми зможемо бути разом, поки дитина не підросте, а потім розійтися. «Але ти маєш зрозуміти, тепер усе змінилося. Я переконався, що ми підходимо одне одному. Саме тому я припинив думати про цей клятий контракт. А тепер?» «Що тепер?» Вона кивнула в бік будинку. «Я чула, що сказав твій батько. Якщо ти не змусиш мене підписати контракт, він позбавить тебе спадку. Забере Атланта Кугарс. «Мені байдуже, що він сказав. Ти готова відмовитися від усього, аби бути зі мною? Ні, синітниця!» Ти ж навіть не любиш мене. Не приписуй мені слів, яких я не казав. Мені це не потрібно, ти сам це казав. Я тобі подобаюся, і, можливо, ти дозволив собі трохи помріяти, коли сказав, що, здається, починаєш у мене закохуватися. Гарний хід, браво! Вона вдарила в долоні. Гачок велосіні грузило. Я повивася. Але все це виявилося брехнею. Це неправда. Роман зробив крок до неї. Але Шантель відсахнулася «Ні, це правда. Я була дурепою, що повірила, ніби подобаюсь тобі. Не кажучи вже про кохання. Чорти, навіть моя власна мати мене не любила. Принаймні, не настільки, щоб залишитися зі мною, а не накласти на себе руки». Роман насупився. «Про що ти говориш?» «Що тут незрозумілого? Вона наклала на себе руки замість того, щоб бути зі своїми дітьми, зі мною та моїми братами». І, схоже, вона була права, ти це довів. Зі мною справді щось не так. Вона взялася за ручку дверцят. Роман зробив крок до неї. «Прошу, шанталь, не йди. Я знаю, ти ображна і злишся на мене, але...» Вона підняла руку, зупиняючи його. «Досить, Романе. Припини цей спектакль. Ти хотів одружитися зі мною через дитину. То знаєш, що я звільняю тебе від твоїх обов'язків». Тобі більше не треба думати, як вписати в мене у своє життя. Не хвилюйся. У мене і моєї дитини все буде добре. Не говори так, Шантель. Але вона вже розвернулася до машини. Ми можемо прийти через це, якщо ти дасиш мені шанс усе пояснити. Принаймні, тобі не варто сідати за кермо в такому стані. О, не хвилюйся, я впораюся. Я вже втратила мамою своє перше кохання, тож знаю, як з цим бути». Вона вімкнула запалювання і натиснула на газ. «Шантель, будь ласка!» Але його слова повисли в повітрі. Жовта машина вже мчала під'їзною доріжкою, забираючи з собою жінку, яку він любив. Можливо, назавжди. Розділ двадцять Все це було брехнею. Як я могла бути такою дурною? Плакала у Ванеси на плечі. Вона зателефонувала її дорогою з маєтку локатів, і Ванеса сказала їхати просто до неї. «Ти не дурна, ти просто віриш у людей. У всьому немає нічого поганого. Якби ти тільки чула, який гидоти говорив про мене його батько, Роман, я підтримувала його, допомагала завойовувати важливого для нього клієнта, а він не сказав ні слова на мій захист». Це дуже підло з його боку. «Але що ти тепер збираєшся робити?» «Ти ж не можеш просто розірвати все? Ти носиш його дитину?» «Я не знаю». Вона носила під серцем дитину від чоловіка, якого кохала, але який не любив її і не поважав. Принаймні настільки, щоб захистити від образ. Можливо, він назавжди залишиться у тіні свого батька. Він так звик слухатися, що, мовірно, навіть не знає, як вирватися на свободу. А вона не збиралася сидіти поруч і чекати, поки він це зрозуміє». Для неї було важливо, щоб її дитина росла з двома люблячими батьками, і зараз їй потрібно зрозуміти, як побудувати стосунки з Романом, щоб виховувати дитину разом, не знищуючи себе. Роман сидів у своєму кабінеті, втупившись у стіну. В одних речах йому щастило, інші валилися під укіс. Йому нарешті вдалося переконати Джексонів, що контракт з Атланта Кугуарс був вартий уваги. Після підписання угоди і отримання хорошого бонусу, батько з сином вирушили додому, щоб Картіс міг завершити останній рік навчання в коледжі. А жінка, якій Роман мав подякувати за цей успіх, більше не хотіла мати з ним нічого спільного. Вона викреслила його зі свого життя, ніби цих останніх тижнів ніколи не було. Але ж вони були. Якби місяць тому хтось сказав йому, що він закохається в шантель, і в те маленьке життя, яке вони створили разом, він би ні за що не повірив. Але це сталося. Він закохався в її усмішку, в її природну красу, м'яку чарівність і позитивний погляд на життя. Через неї він змінив свою стратегію з Джексонами, і вона виявилася права. Тім просто хотів упевнитися, що його син не стане черговою пішкою у великій грі локатів, а отримує належну увагу і підтримку. І саме так і сталося. Та тепер, коли контракт було підписано, Роман ніби окам'янів. Він мав би святкувати йому вдалося укласти угоду з одним із найкращих студентських футболістів він довів батькові, що заслуговує на повагу, але ця перемога здавалася порожньою Шантель він втратив. Вона вважала, що для Романа бізнес, влада і гроші важливіші за їхні зародкові стосунки, і це справді було правдою для вчорашнього Романа. Але з того моменту, як він дізнався, що стане батьком, усе змінилося. Він зрозумів, що немає нічого важливішого за щастя та добробут його дитини. У двері постукали. «Заходьте». До кабінету війшов Джуліан. А, це ти». Джуліан важко плюхнувся в крісло і втупився в брата. «Що?» – запитав Роман. «Скажи мені, що ти не дурень». Скажи, що ти усвідомив, як сильно облашався, і збираєшся боротися за мою подругу. Роман стиснув щелепу, почувши, як він назвав Шантель своєю подругою. Джуліан підняв руку, зупиняючи його. «Навіть не починай. Це просто вислів. Я весь час чекав, коли ти нарешті піднімеш свою дупу і щось зробиш. Що я можу зробити? Вона не відповідає ні на дзвінки, ні на повідомлення. Вона мене заблокувала. Поїдь до неї додому». «Переконаю її, що вона помиляється». «Я вже їздив», – сказав Роман, встаючи з столи і починаючи ходити по кімнаті. «Два дні тому. Її не було. Більше того, вона поміняла замки. Я вирушив до неї в офіс, але колега сказав, що вона взяла відпустку». «Схоже, вона справді на тебе розлютилася». Роман похитав головою. «Не розлютилася. Розчарувалася». «Чому?» «Хіба твоя подруга тобі нічого не розповідала?» Він припускав, що Шентель пробовталася ще тоді, коли брала в нього машину. Джуліан мовчки дивився на нього. «Невже ти досі нічого не зрозумів?» Нарешті сказав він. «Звісно, ми з нею друзі, але вона ніколи не стала б розповідати мені те, що могло б зіпсувати мої стосунки з тобою. Ти маєш позбутися цих дурних ревнощів». Це не ревнищі. швидше якесь почуття власності. Звісно, це безглуздо, але воно виникло після нашої першої ночі. Було відчуття, що вона – моя жінка. І я розумію, що не на неї ніякого права, але коли дізнався про дитину, зробив усе, що міг. Джуліан кивнув. Згоден. Навіть я був вражений. І не тільки я, Шантель теж. Вона сказала, що любить мене. Очі Джуліана округлилися. Вона це сказала? То що ж сталося? Це має бути щось серйозне, якщо вона взагалі припинила з нами будь-який зв'язок. І з тобою теж? Так, я намагався, дзвонив, писав, жодної відповіді. На цей момент вона може бути де завгодно. І що ж, я чекаю, сказав Джуліан. Що ти зробив? Я не заступився за неї, коли наш батько влаштував одну зі своїх знаменитих тират. Вона все чула. Господи! Джуліан потерчило. Оце ти влип. Ти маєш її знайти, Романе. Вибачитися, просити, благати про прощення, бо другої такої ти не знайдеш. Але як я можу вибачитися, якщо не знаю, де вона? Джуліан зітхнув. Треба подумати. Знаючи її, я припустив, що вона могла б поїхати туди, де відчувала б себе улюбленою, де відчувала б, що при неї піклується. Вона могла б поїхати додому у Макдоуну, завершив Роман. Як я міг про це не подумати? Він сам бачив ту любов, яка оточувала її там. Звісно, їй зараз хочеться любові, комфорту та безпеки. І все це їй могла дати її родина. Дякую, Джуліан. Радію, що ти вислухав мене і не зробив поспішних висновків. Джуліан засміявся. Як того разу, коли я ударив тебе кулаком в підборіддя? Ну, типу того. Він сказав це, пошавши відступати до дверей. Але я обіцяю все виправити і повернути Шантель. Постарайся стримати свою обіцянку, інакше знаю-знаю. Зараз він повинен був зосередитися на тому, що міг зробити лише він. Але чи був у нього шанс, що Шантель йому пробачить? Роман не втрачав надії, адже саме на це він поставив усе своє майбутнє. Ти справді в порядку? Джордж Вілсон з непокоєнням дивився на свою доньку. Так. Шантель опустила голову, сховавши обличчя в гриві коня, щоб приховати свою біль. Наче відчуваючи, що щось не так, кінь заршав. Шантель витерла сльозу і злилася на себе за цю слабкість. Сльози все одно не могли нічого змінити, тому що в житті немає жодних якби. Ти маєш мати справу з тим, що тобі випало, і зустріти наслідки, якими б вони не були. Їй довелося навчитися цьому, коли померла її мати, навчитися справлятися з болем і йти далі. «Не намагайся обдурити мене, юна леді?» Батько обняв її за плечі і притягнув до себе. Я бачу, коли ти засмучена. Не треба мене втішати. Шантель спробувала відсунутися, але їй це не вдалося. Нарешті вона здалася і гірко заплакала. Правильно, квіточко. Треба випустити це назовні. Коли вона заспокоїлася, одна сторона його сорочки була мокрою. Джордж провів її додому і посадив у плетене крісло-гойтолку. Шантель сиділа на веранні, дивлячись на пейзаж, що простягнувся до самого горизонту коли батько приніс їй чашку чаю з кухні. «Твій улюблений», – сказав він. «Ромашка з медом». «Дякую, тато». «Я не пам'ятаю, щоб ти так плакала з того дня, коли померла твоя мати. Після цього ти замкнулася». «Я не могла». Коли він подивився на неї, дивно вона пояснила. «Плакати? Це нічого б не змінило, не повернуло б її, я почувала себе зрадницею, так, ніби я її підвела. Я не розуміла, наскільки вона була нещасна, наскільки треба бути нещасною, щоб залишити дітей, які так потребували її. Бідна моя дівчинка. Я не знав, що ти відчуваєш почуття провини через її самогубство. Ти не повинна так думати, ти ні в чому не винна. Шантель похитала головою. Я повинна була зробити більше для неї. Тобі було 18, ти поступила в коледж, що ти могла зробити? Не знаю все, що завгодно, лише б цього не сталося. Вона була хвора, Шантель. Ти ж це знаєш. Медицина не всесильна. Ти не можеш зупинити людину, яка вже прийняла рішення піти життя. Але вона була нам потрібна. На її очах знову з'явилися сльози. Вона досі мені потрібна. О, Шантель! Він притягнув її до себе в тепло своїх обіймів. Тобі давно треба було поділитися своїми пишуттями, разом ми б упоралися. Я намагалася, тату, але деякі рани ніколи не загоюються. Сподіваюся, ти знаєш, сказав він, коли вона знову вмостилася в кріслі гойдалці, що я робив для неї все, що міг. Я знав, що в неї було важке минуле, але думав, що зможу їй допомогти, забрати з собою. Привезти сюди, подалі від того полю. Але це не спрацювало. Навіть діти не принесли їй щастя. Навпаки. Здавалося, що з кожною дитиною вона втрачала ще одну частку свого і без того крихкого здоров'я. Вона швидко втомлювалася. Більшість турбот про вас і господарство лягали на мої плечі. Шантель насупилася. Я не знала, що все було настільки погано. Іноді я думав про те, щоб відправити її до лікувального закладу, але не міг відібрати в неї свободу. Тому всі ці роки вона жила тут, зі мною, на фермі, а я робив усе, що міг. Знаю, це було далеко не ідеально, але я старався. Мені шкода, якщо я тебе підвів. О, ні, тату, ні, це не твоя провина і не моя теж. Мені здається, я починаю це розуміти. Я рада квіточкам. «Ви, мої діти, дуже багато для мене значите, і я хочу, щоб ви були щасливі. Я теж цього хочу». «То розкажеш, що сталося між тобою і Романом?» Шантель похитала головою. «Дай мені трохи часу, щоб самі у всьому розібратися. Добре?» «Як скажеш». Він лагідно поплескав її по коліну. «Якщо що, я поруч». «А зараз я хотів би навідатися до твого коника». Щось мені її дихання не подобається. Шантель усміхнулася. «Дякую, тата, за твою турботу. Про мене, про мого коника, про нас усіх». Розділ 21. Дорогою до службової стоянки, де стояв його автомобіль, щоб вирушити на пошуки Шантель, Роман зіткнувся з Джосаєю. Його водій зупинив машину біля тротуару, Саме тоді, коли Роман виходив із будівлі «Кудись їдеш?» – запитав Джесая. «Так», – коротко відповів Роман і рушив далі до стоянки Відтоді, як була вечірка, він не розмовляв із батьком «Зачекай», – зупинив його Джосая «І це все? Ти навіть не похвалийся, що підписав контракт із Кертісом?» «Я сказав, що підпишу і я це зробив, Шантель мені допомогла» «О, розумію. Ти образився на те, що я про неї сказав?» «А як ти думаєш, чорт забирай?» Роман спробував стриматися, бо говорив з людиною, яку любив, і на яку колись хотів бути схожим. Але цей час минув. Він не хотів стати настільки жадібним до грошей і влади, щоб втратити просту людську порядність. «Послухай, я знаю, що був трохи різкий, але я просто хотів підштовхнути тебе, і це спрацювало. Ти уклав угоду. Не чекай від мене подяки. Як я вже казав, мені набридло плазувати перед тобою. Я виконав усе, що ти просив. Але ти продовжував тиснути на мене. Тому що ти такий самий, як я. Усередині тебе той самий вогонь, той самий мисливський інстинкт. Я завжди це знав і допомагав тобі його відшліфувати, щоб у той день, коли ти піднімешся на вершину, ніхто не зміг тебе зачепити. Комусь це все ж вдалося. торкнулася мене так, як я її уявити не міг. Хоча, можливо, я її вже втратив, бо не відповідав на твої слова. Бо не протистояв тобі, не боровся за неї. Але я збираюся це зробити зараз. Я йду з посади головного операційного директора. Джосая був приголомшений. «О, ні, ти не можеш цього зробити. Ти мій спадкоємець. Без мене ти б не став, ким є». Але ти мене не поважаєш. Ти помиляєшся. З усіх моїх синів саме ти маєш найбільше потенціалу бізнесі. Джуліан – хороший лікар, у Ксав'є три роки тому були перспективи у спорті, а тепер він чудовий спортивний коментатор. Але ти, мій первісток, завжди був у центрі моєї уваги. Занадто пізно, тату. Тобі треба було сказати це раніше. А зараз мені потрібно знайти Шантель». Змусити її повірити, що немає нічого важливішого для мене, ніж вона. Навіть Атланта Куорс. Так, відповів Роман. І я збираюся її повернути. Саме тому він вирішив залишити все у дзеркалі заднього виду, заради кохання до однієї жінки. Його жінки. Ні, Шерлін Мі зовсім не схожий на твій, сказала Шантель, дивлячись на свій кулінарний шедевр. Вона запросила до родинного будинку Вілсонів свою невістку, бо раптом страшенно захотіла одного з її шоколадних кексів. Шарлін приїхала з усіма необхідними інгредієнтами і дитячим візочком. Шантель вже давно хотіла спробувати себе у випічці, і вона мовила Шарлін навчити її. Але її кекс виявився епічною невдачею, порівняно з ідеально круглим і симетричним виробом Шарлін. «Не засмучуйся», – сказала Шарлін. Випічка це особливе мистецтво. Ти чудово готуєш, а от у мене все постійно пригорає, і в нашій родині готувати доводиться твоєму брату. Тож не бери це близько до серця. Романа дружиться з тобою не через пироги. До речі, про Романа. Шантель підійшла до візочка, стала з нього дитиною і глибоко вдихнула. Від Крістофера пахло дитячою присипкою. У нас здається, тайм-аут. Тайм-аут. Здивувалася Шарлін Але ж у вас весілля за кілька днів Можете злякалась? Та ні, справа не в цьому Просто я не впевнена, що він той За кого я його приймала У якому сенсі? Розумієш, він повністю Зосереджений на грошах, владі, престижі А мені це все байдуже Я хочу бути щасливою Мати люблячого чоловіка Здорову дитину Хіба я прошу забагато? Це не так Пролунав за її спиною чоловічий голос. Шантель обернулася, і серце її забилося сильніше. «Я теж хочу, щоб ти була щасливою. Ти наша дитина», – сказав Роман. «І я вірю, що зі мною це можливо». «Схоже, це мій сигнал до від'їзду». Шарлін забрала в Шантель дитину і поклала його в візок. «Сподіваюся побачити вас на весіллі», – сказала вона і пішла, залишивши Шантель і Романа на кухні на одинці. «Навіщо ти приїхав?» – запитала Шантель. «Хіба це не очевидно? Щоб повернути тебе і сказати, що я був дурним, коли думав більше про те, про що ти щойно говорила. Більше, ніж про тебе. Більше, ніж про нас». Шантель відвернулась. «Нас уже немає, Романе». Він обійшов її і зупинився перед нею. «Я знаю, що припустився помилки, але я прошу тебе дати мені ще один шанс». І що? Ти можеш накласти на мене чарівне закляття, щоб я пішла з тобою до віхтаря? Залиш ці дурниці. У мене більше самоповаги, ніж ти думаєш. Для неї це вже стало кліше – закохуватися в того, хто ніколи її не покохає. Досить. Тепер її черга тримати голову високо і жити власним життям. Я прошу тебе вислухати мене. Не лише розумом, а й серцем, благав Роман. Будь ласка. «Добре». Вона його вислухає, але тільки один раз. «Скажи все, що хочеш, а потім залиш мене в спокої». «Пробач сонце, але цього не буде». Шантель відчула та не від його поглядом. Але хіба не завжди так було? З того самого моменту, як вони зустрілися, вона не могла думати ні про кого іншого. І боялася, що ніколи не зможе. Увесь шлях з Атланти до Макдоуна стояли затори. Роман був напружений, його розривали сумніви. А раптом Шантель не пробачить мене. Вона мала право злитися на нього. Але він приїде з покірним виглядом, благаючи ще один шанс. І не піде, поки вона його не вислухає. То ми знову повернулися до того Романа? Того, хто лише вимагає та наказує? І якщо так, то сідає у своїй мазерацію, кутися назад в Атланту. Вона мала рацію. Якщо він буде гордовитим... Нічого доброго не вийде. Йому потрібно змусити її зрозуміти, чому він приїхав. Ну. Вона глянула на нього, потім на свій годинник. Я не збираюся стояти всю ніч. Роман глибоко вдихнув. Він нервував, це буде непросто. Йому доведеться зробити те, чого він ніколи не робив. Те, чого завжди уникав. Сказати всю правду, хоча й не було жодної гарантії – що Шантель прийме його або почує. Він подивився в її насторожені очі, і серце його заколотало. По-перше, я дуже сумував за тобою. А по-друге? А по-друге, я хочу попросити вибачення. Я мав відповісти батькові як чоловік, коли він говорив ті жахливі речі, а не мовчати. Я мав тебе захистити. Сказати, яка ти сильна, розумна, добра, пристрасна. Побачивши, як вона червоніє, він продовжив «Я кохаю тебе, Шантель Мені ще ніколи не було так добре з кимось, як з тобою Я відчуваю себе цілісним Ніби знайшов відсутню частинку, про яку навіть не здогадувався І я хочу бути з тобою З тобою і з нашою дитиною Шантель зробила крок назад «Ти кажеш те, що я хочу почути Саме тому й кажеш Насправді я тобі не потрібна Тобі потрібна лише дитина. Вона погладила й живіт. І це жорстоко говорити такі речі. Чому тобі просто не відпустити мене? Він похитав головою. Це неправда, ти мені потрібна, Шантель. Я хочу тебе. Ти весела, розумна, зухвала. Я люблю тобі все. Кожну твою клітинку. Шантель відчула, як у неї перехопило горло, а в очах защепало. Мені страшно. Цього разу вона не змогла стримати сліз. Я боюся, що це сон, і я прокинуся будь-якої миті. Кохана. Роман обіняв її. Це не сон, це реальність. Я кохаю тебе. І щоб довести це, я сказав батькові, що відмовляюся від Атлант Кукуарс. Я не хочу закінчити, як він, зациклений на грошах і владі. О, Романе, тобі не потрібно відмовлятися від усього, щоб довести, що ти кохаєш мене. До того ж, тобі подобається твоя робота. Не буду брехати, я все життя прагнув цього. Але я не можу жити без тебе. А з тобою я зможу підкорити цілий світ. До речі, я підписав контракт із Кертісом. Шанталь засяяла: Ти це зробив. Але як ти тепер підеш? Ти ж обіцяв тіму, що подбаєш про його сина. Насамперед я маю подбати про тебе і про дитину. Його долоня лягла на її живіт. «Романо, я тебе люблю, але... Навіщо брати, якщо можна мати і те, і інше?» «Справді?» У його голосі звучав сумнів. Роман і справді не знав і не міг визначитися, чого хоче насправді зараз. «Звісно, бо ти робиш це для того, кого любиш. Ти приносиш жертву, але цього не потрібно. Я і так тебе люблю». З того моменту, як побачила тебе на аукціоні, і мені теж було страшно. Страшно залишитися самі. Сагубство моєї мами стало для мене потрясінням. Я вирішила, що не варта любові. «Чому ти мені про це не розповідала? Щось завадило?» Вона знизала плечима. Шантель дуже часто сумнівалася в собі і не могла з цим упоратись. «Важко говорити про таке. Ми навіть із татом про це не говорили». І лише нещодавно я наважилася. Шкодую, що не зробила цього раніше. Він допоміг мені зрозуміти, що в тому, що вона покінчила з собою, немає моєї провини. Звісно, що ні. Роман ніжно погладив її по щоці. Вона була хвора, але це не твоя провина. То ось чому ти тоді нічого не сказала, коли згадав, що хочу багато дітей? Шантель кивнула. Хоч здавалося, її думки десь далеко. Так, я злякалася. А що як це передається у спадок? Не варто думати про найгірше. Але якщо ти не хочеш більше дітей, то ця дитина... Його рука знову лягла їй на живіт. Буде нашою єдиною. О, ні, Романе. Я люблю тебе і хочу від тебе дітей. Багато-багато. Справді? Сльози потекли по її щоках. Його голос був такий невпевнений, «А вже ж! Ти вивів мене з туману! Я ледь жила, а ти повернув мене до життя! І я не хочу, щоб це світло згасло!» Епілог «Як би мені не подобалося дивитися, як ти йдеш до вівтаря», – сказав Роман тиждень потому в каплиці Чонсборо, приблизно за 20 миль від Атланти. Я все ж радий, що все позаду. Вони одружилися, як і планували, в чорній альтанці над водою, оточені доглянутими галявинами і пишними деревами. Але каплиця надала їм більше простору, здатного містити понад сотню людей. Там зібралися всі локити, включно з батьками Романа, який одразу ж після повернення Шентель до Атланти попросив у неї пробачення. Йому довелося це зробити, інакше Роман ніколи б його не пробачив, а ще були Вілсони, які становили найбільшу частину гостєвого списку. Шантеля обійняла Романа за шию. Ну, як я тобі в цій сукні? Роман трохи відсторонився, удаючи себе вибагливого знавця, щоб оцінити її вбрання сукню фасону русалка з відкритими плечима, пошито з блискучого мережива у формі луски. Ти чарівна, ти найпрекрасніша наречена у світі. Я не можу відвести від тебе очей. «Оу, ви знаєте, що сказати, містер Елокет?» На його вустах з'явилася хитра усмішка. «А як щодо цього? Я просто не можу дочекатися, коли побачу тебе без цієї весільної сукні!» «Ну, тоді тобі доведеться добряче постаратися. Венесі знадобилося цілих півгодини, щоб застебнути всі ці крихітні гудзички», – сказала Шантель. Вона була на весіллі в ролі подружки-нареченої, Після того, як взяла з Романа обіцянку завжди любити і піклуватися про Шантель. Роман чудово знав, що з цією обіцянкою в нього точно не буде жодних проблем. До того ж, він провів серйозну розмову з батьком. Щоб Роман повернувся до компанії, Джесаї Локоту довелося погодитися передати йому посаду генерального директора. Таким чином Роман отримав повну свободу дій, щоб керувати Атланта Кугуарс, так, як вважав за потрібне. А Джосаї, на велику радість Анджеліки, яка завжди цікавиться культурами різних країн, залишалося подорожувати світом і грати в гольф. Лише так можна було повернути старшого сина до сім'ї. Та найщасливішим з усіх був сам Роман. У нього була власна компанія і чудова дружина, з якої він помирав від бажання зняти весільну сукню. Він швидко розтебнув усі ґудзики, які сукня впала з них Шантель, залишивши лише в білизні та пари білих туфель. Він глибоко вдихнув, захоплюючись її прекрасним тілом, яке буде змінюватися разом із ростом їхньої дитини. Йому вже кортіло побачити ту маленьку людину з великими карами очима Шантель і її широкою посмішкою. Він підійшов до неї, нахиливши голову, подивився їй в очі. «Дякую тобі». «За що?» За те, що ти любиш мене, сказав Роман. Зустріч із Шантель змінила його життя. І він завжди буде вдячний їй за те, що вона наважилася зробити найвищу ставку за його серця. Кінець.